які йшли обабіч лісового пасма. З окремих чорних, поритих плям і розкиданих навколо них порожніх скринь з-під як також із безлічі порожніх артилерійських гільз, було видно, що нещодавно на цій дорозі стояли батареї. Ну, а тепер стоять інші теж батареї. Хури, наладовані геть як скирти якимись, селянськими скринями, боднями із салом, ландухами із цукром, з борошном, стільцями, люстрами, кожухами і, напевно, самогоном, бо із стилю мови було чуто, що тут було чимало п'яних. На деяких хурах поверх ландухів із борошном звисали головами і ногами різані корови свині, а живі стояли тут же, поприпинені ззаду чого собі військо. Солдати і озброєні цивільні не жаліли ані пужалом, ані чужих коней, періщече нещасні тварини по чим попало, витягаючи ті всі свої вози поодинці із глибокого, розмішаного із багном снігу під гору, випрягаючи коней з одних хур і припрягаючи їх до інших цугом. При тій роботі вони всі тривожно позирали взад і вгору. Вони боялись, так, вони дуже боялись, і, мабуть, би давно вони всі кинулись би в розтіч, та жадібність не пускала, тримаючи їх прип'ятими до тих мішків цукру, бодень із салом, різаних корів і свиней. Що ж робити? Валка була дуже довга, і Максим не мав надії обійти її так просто ані зліва. Ані справа, та зліва він взагалі не міг обходити, бо там було шосе, а за ним рівнина. Ба він взагалі не мав права ворухнутися. Гаразд, так лежати. Він і лежав і чекав, потерпаючи, що його хтось ось тут надибає. Це гірше, ніж фронт. Ба, це ж є фронт, справжній фронт тих таких самих рафінованих грабіжників і вбивць. Господи! Та це ж вони весь світ так переснували, різні лише за кольорами уніформ, і немає надії, що вдасться з ними колись розминутися остаточно. Максим лежав, і його душу помало огортав тупий вічей. Невже ж він не пройде до свого порога через захряслий убивцями і мародерами світ? Та що там світ? Хоч би вибратися хоч із цього ось лісу. Невже ж він не вибереться, з нього живий, із цього зачарованого кола. Може ж там далі простіше? Туман перекочувався хвилями, то густішаючи, то рідшаючи. Але ж настане хвилина, коли туман взагалі зникне, розстане, підніметься вгору, і тоді він опиниться з ними, ось віч навіч. Бо це ж ніяка схованка, це місце, де він лежить. Треба рухатися. Куди? Через дорогу. Її треба за всяку ціну перейти. І то негайно. Тепер. Бо як розсіється туман, або налетять літаки, і ця вся орда розпорошиться по лісу, або ж іще гірше, як на неї нападе інша орда, та, що в голубих мундирах. Цього останнього, здається, і сподівалися всі ті, що барбалися на шляху. З награбованим добром. Вони виставили варту, Поставили кулемети, А інші навпаки розклали вогнище І ставали табором, Бо вирятування награбованого добра З такої ситуації То довга пісня далебі, Матюкня, Гармидер. А зліва там на шосе І в тому селі, Звідки Максим ішов, Ужив гули машини І чутно було, як пролітали мотоциклісти. Ні, назад ходу вже немає, треба переходити якнайшвидше. На щастя, туман густішов. Дочекавшись нарешті, поки накотилась особливо густа хвиля туману, Максим встав і пішов, спочатку повільно, трохи назад, потім швидше праворуч. Ішов довго, орієнтуючись вухом на звуки, а тоді круто звернув знову до дороги, ліг на черево і прополз. Проповз гущавиною аж до самісінької дороги. Якийсь час лежав і слухав, як дорогою проїжджали підводи в чвал, цугом, витягані поодинці знизу на пагорб. Нарешті терпець йому урвався. Треба було ризикувати, поки туман. Устав. Притулившись до дерева, дивився, як у тумані рухалась підвода, оточена солдатами. Ось вона порівнялася з ним. Минає. Минуло. Максим відірвався від дерева і безшумно прослизнув, перетяв дорогу навскоси, поза спинами солдатів, пильнуючи іти так, щоб, якщо його помітять, була видимість, ніби він йде не впоперек шляху, а вподовж, разом з усіма. Він пройшов, мов тінь, за спинами одних і перед самісіньким носом у других, що йшли з наступною підводою. Це вийшло досить зухвало, але недарма, мабуть, існує приповідка, що із сміливими завжди Бог. Серце йому застрибало вже, вже, та він стримував радість, боячись сполохати щастя. А це було таке щастя. Він вирвався, нарешті, із зачарованого кола. Далі вже стелився ліс, де він буде вільний, як птах, ішов дуже сторожко поки не переконався, що нікого немає поблизу. А тоді пішов швидше, найшвидше, як тільки він міг. Він поспішав до такого місця, до такої точки, де він зміг би сісти і нарешті засміятися з радости, певний, що все найтяжче вже лишилося позаду. Та на всім ходу Максим раптом зупинився. Прокляття! Спереду знову почувся шум, скрип полосків, тюкання на коней, десь зовсім близько і знову ж таки впоперек. З розпачу Максим ліг на сніг і, розкинувши руки, лежав на грудях, тяжко дихаючи. Потім підклав кулак під щоку і заплющив очі, вирішивши все тепер перележати. Та враз, кліпнувши очима від кінського іржання, Максим подивився і здивовано побачив перед собою таку картину. Туман зник, і сонце було в очі сліпуче, а перед очима, замість страшної небезпеки, були тільки старенький дідусь із грудою кобильчиною і молодесенька дівчина. Це вони так репіли, голосували і робили стільки шуму, тягнучи своєю конячиною колоду згори вниз по полощовині, поклавши товстий кінець на маленькі полоски. Посміявшись, Максим устав, потягся навпроти сонця і пішов просто на південь, самою глибиною лісу, навпрямки. Він не мав про що в людей розпитувати, не мав чого просити, та вже й не довіряв він нікому. Ану ж запитає хтось у цих людей, чи не бачили вони партизанів. Бачили, будь ласка, але лови вітро в полі. Він не йшов, він летів. Між ним і домівкою було яких усього сто двадцять кілометрів попрямій. Та якщо добре йти день і ніч, і ще день, то він міг би переступити поріг ще до наступної ночі. І він гнав. Снігова кора чи розставала і уже провалювалася. Але то не біда. Провалюючись, він дряпав об краї кори ноги і шурхав часом вище колін а часом і по пояс. Але то теж не біда. Головне, він був тепер вільний, вільний як птах. У найбільшій гущавині лісу взагалі не було ніякої кори, тому Максим тримався гущавини, хоч і було тяжко йти глибоким снігом. Він шукав людського старосліду, щоб йти тим слідом. Але сліду довго не траплялося. Снігова пилина була чиста, гладенька, ніде й ніким не підтоптана. Нарешті він таки надибав на якийсь слід, до того, що ще і цілком свіжий, а поруч був іще один слід, упоперек, і ніби на додачу до тих слідів десь раптом татакнула черга і скоростріла. «Ого!» — Максим нашорошився. «Та тут треба бути обережним. Хтось тут ходить». Вступивши у слід і йдучи ним, Максим пильно приглядався далеко наперед і по боках, дослухаючися до найменшого шериху. Нерви були весь час напняті. Розділ дев'ятнадцятий Лопате дерево розкинулося широко над головою.